Коли вже сиділи за столом, бабуся, ставлячи перед гостем гарячий коліж, мовила до нього лагідно «Віддячиться тобі, Іване! Сказано ж, кинь добро назад, то воно опиниться попереду». До людини, який завдячує життям, в душі назавжди залишиться Почуття особливе. Принаймні відтоді, при випадкових і нечастих зустрічах з дядьком Іваном, я ще звіддалеки почував бажання підбігти до нього, привітатись. Зовнішня його суворість вже не була для мене суворістю. Щораз мався перед ним так, ніби після пережитого він мені доводився родичем чи що. Та й він, Мене відтоді чимось виділяв, виокремлював з-поміж інших підлітків. Мабуть, і я для нього став небайдужим. При зустрічах бувало на подив лагідно, запитає мене що-небудь, скажімо, ну як? І я, червоніючи, відповідав без зайвого, та нічого. Хоч я певен, що під час зустрічі обом нам думалось про те ж саме про тяжку пригоду серед хуртовини в нічному степу. Дядько Іван одначе ніколи не нагадував про той прикрий для мене випадок, мабуть, щоб не вразити мого самолюбства. Пізніше я не раз думатиму вдячливо про цю його вроджену делікатність. Потім настав той важкий для Теренівщини рік – був я тоді вже трудовлаштований у райцентрі, де ми з товаришем після роботи мали чи не єдину розвагу ходити надвечір на полустанок, щоб провести очима поїзд, котрий раз на добу зупинявся в нас на дві-три хвилини, аби потім далі мчати за своїм незмінним, ніби вічним розкладом. Спіни мішки з поштою, постоїть належні свої хвилини і знову рушає, стукотить по рейках, вилискуючи вікнами вагонів, полишаючи мені й товаришеві щемливе якесь почуття. Та ось одного осіннього вечора, коли вже рано сутеніло і вітер гнав уподовж колій мокре листя станційних осокурів, Перед прибуттям поїзда зустрівся нам край перону Самотній сотулений пасажир із клунком через плече Я ледве впізнав у ньому дядька Масича Івана Так він постарів, усохся Сама шкіра та кістки, як після тяжкої виснажливої хвороби Виявляється, він жде проходящого Зібрався оце їхати на Донбас до старшого сина. Дмитро там лаштувався на шахті, братів забрав, та й мене кличе, пояснював він мені чомусь напівпошепки. Зобиджено нас, Сашко, нізащо зобиджено. Душа у мене краялась від бажання йому допомогти. «Але чим? Як?» Підійшов поїзд, і дядько Іван надиво-жваво розігнався до найближчого з вагонів. Але дорогу йому перегородив пикатий провідник, що стояв на східцях. «Куди лізеш? Тут повно!» «Та я... Та мені...» Дядько Іван заговорив до провідника незвично благально – аж запобігливо. Такого туну я раніше ніколи від нього не чув. Ми з товаришем теж пробували усовістити провідника, як вам не соромно, мовляв, казати неправду, адже ж у вікна видно, що у вас місця є. Та наше втручання ще більше розлютило вагонного цербера. І коли дядько Іван потягнувся, був, щоб вхопитися за приступку, Провідник грубо відштовхнув його ногою в груди.